Det är nästan alltid kul att spela in en Corvcast utom just när man har inte har gjort det på så länge. Då känns det liksom lite, lite läskigt på något sätt. Jag vet inte vad det är. Både det där att man, man tappar flytet, man tappar tänket lite. Hur man, hur man ska bete sig, hur man ska göra. Och vad ska man snacka om och vad, vad ska det handla om? Och sen är det också det här att man... Att man tycker att man ska förklara sig på något sätt. Man ska be om ursäkt en massa för att... Ah, ja, nu har jag lovat att det skulle vara så mycket korvkast och så kom det aldrig något och sånt där. Eh, och det, det är väl inte helt orimligt att förvänta sig någon sån typ av ursäkt. Samtidigt så är det också orimligt att faktiskt förvänta sig den ursäkt. Jag vet inte riktigt hur man ska ställa sig till det där... Eh, en förklaring kanske är bättre än en ursäkt eh, även om jag tror att det går att lista ut för de som har lyssnat förut. För, för dig som är ny som precis har börjat lyssna på det här kan jag säga välkommen till Korvcast. Jag gissar avsnitt 12 kanske. Det kan vara mer, alltså. för det, det har, vi är har, vi har ju fumlat lite med vad som är en korvkast eller inte. Men någonstans i krokarna kring mindre än 15 säger vi att det är. Jag heter Anders Jonsson och eh, i, ja, men i den närmaste halvtimmen eller något sånt här kanske det är jag som blir din underhållning. Det kan ju vara så att, eh, att jag gör ett felsteg någonstans där på vägen och du väljer och eh, avsluta den här... Eh, den här relationen. Men eh, jag ska försöka uppehålla ditt eh, uppmärksamhet på min röst och min eh, livshistorier så ska vi se vart vi landar. Eh, sen sist så har ju jag förlorat en, en väldigt nära roll i filmen som är mitt liv. Om jag, om jag då utgör huvudrollen så var Skrotis, en av mina små katter, var ju en väldigt, väldigt... Eh, om inte en av de, ja, hon var nog en av de absoluta huvudrollerna också. Eller birollerna kanske man säger. Det var, ingen, det var ingen liten sån där bara eh, ja men så här utfyllnadsroll av de människorna som man sitter med på bussen. Eller som passerar i korridorerna på jobbet. Utan det här var liksom en, en riktig roll. En sån där som var med i varje avsnitt av tv-serien. Eller som var med i åtminstone... Ja åtminstone 50 minuter av de 90 minuterna som utgjorde långfilmen, så att det, det tog ju lite på både mig och tjejen det var jävligt tungt, och framförallt på hennes eh, kompis Mio, alltså den andra katten som eh, blev väldigt väldigt nedstämd, om ni, om ni har observanta öron så hör ni kanske kattljud omkring mig jag ligger eh, nedbäddare i soffan och spelar in det här och vi har ju eh, vi har råkat in på en lånekatt som potentiellt ska bli vår. Som i nuläget bara går under namnet Pipen. På grund av de ljud hon gör när hon bestämmer sig för att eh, nu är det lekdags. Jävligt skärmig liten katt. Och ett bra sällskap till eh, vår tjurgubbe som är Mio. Och... Eh, Ja, vi får se om vi stas av dem. Det är lite, jag har fått lite sådana förvarningar om att det är någon liten jakt här på varann. Det kan vara något potentiellt pip dra ett snöre på golvet, snälla, snälla människa. Så att um, vi får se när avbrottet kommer. Sen är det andra grejer som har hänt också med att det börjar faktiskt vårna till lite. Det börjar våren börja krypa fram genom snön. Vi, vi har fortfarande massa snö kvar i Umeå. Men man börjar ändå märka, man börjar se tendenser av asfalt och kanske rent av lite brunt intorket äckelgräs äckelgris. Man börjar liksom känna att ä, den här skalan som i mitt liv utgörs av olika jackor, att den, att den börjar då det börjar sjunka från maximal nivå som är någon stor grön påpälsad jävla äcklig stor vinterjacka går ner liksom steg efter steg och snart ska liksom vår jacken kunna användas utan en tjock ylletröja under och, sånt där. och det, det är ju någonting som man som människa med ett levande hjärta ändå på något sätt måste ha lite uppskattning inför för det är ju Ja, det, det är fanns stärkande alltså. det ger mig jävligt mycket bara det här att kunna, kunna utföra rymdiska rörelser i verkligheten utan att bli blockerad varken av snöhinder eller temperaturhinder. Det är på något sätt så jag tycker alltid man känner sig lite extra tunt i i vinterkläder. Det blir alltid lite så där att och, och det, jag, kan, jag kan Tycka människor, framförallt här uppe i norr Är ju människor väldigt häftiga vinterkläder Och det är någonting som jag, jag skulle gärna Vilja bli det liksom lite häftigare och lite mer Världsvan i mina vinterkläder men, men det funkar inte riktigt Så jag ser ganska så liksom eh, Ja, vad ska man säga Men som den sista överlevande I någon sån där Överlevnadsfilm ut när jag kommer där Med liksom Oh, det ser ut mer som skyddsutrustningen som bara är ett tillbehör. Jag, nej, det, det klär mig inte så bra så att och kunna trappa ner lite på den, den skalan, det, det, det passar mig perfekt ska jag säga. Vad kan vi mer säga som har hänt? Jo, vi har infört lite ändringar på hemsidan. Glatch.se som har varit lite död och eh, det kan eh, komma som en chock men jag tror mindre för er än för mig. Det är så att vi har eh, vi har liksom veft in kommentarsfälten från eh, avsnitten in i forumet. Så att nu kan man kommentera, liksom om man kommenterar på, eh, på hemsidan då kommer man in i forumtråden och man eh, kommentera i forumtråden, då kommer upp på hemsidan. Alltså hemsidorna är också forumtrådet. Jag ser ju webmaster Johan framför mig sitter och liksom oh! och blir förbannad nu för jag skiljer på hemsidan och forumet. Det heter säkert något jävla annat Johan, men vem bryr sig i världen? Det som är hemsidan är det första man kommer in på och trycker man på forumet, då kommer man in på det andra. Så, är du nöjd nu? Är du nöd nu Johan? Eh, så att det, det finns en liten koppling däremellan och då tänker ni jaha, vad bra. Jo, det är bra, men det som är sjukt det var att för att kunna implementera den här förändringen var vi tvungna att radera alla gamla kommentarer. Jag hoppas ingen blir ledsen nu om ni hör för vi hade ju ganska mycket ändå måste jag säga. När man, när man kommer in på så här stora, häftiga podcaster som har jättemycket lyssnare så... Har vi ändå kunnat matcha ganska bra. På många av dem där. Även om kanske hälften av alla kommentarer. Är jag som går in och svarar. Så är det, ändå, det har ändå varit så här. Det har varit man har kommit in och så har man sagt. Oj korvkast här är det folk som lyssnar. Och så kommer man in nu. 0000 står det på allt eh, så där, där kan jag väl be om en liten tjänst, jag, det är inte ofta jag ber om tjänst jag, jag ber inte om pengar, jag ber inte om eh, en massa annat och inte så sådär rösta på mig i någon tävling, sånt där, det har jag aldrig gjort, det vet ni, men om det är så att ni sitter någon dag och lyssnar tillbaka på lite gamla avsnitt, för det gör man ju ibland jag ska inte säga att jag uppmanar någon att göra det, men det vet jag att jag har gjort ibland. Om det är någon podcast man tycker mycket om att man så här när man inte har någonting för sig, lyssnar man på något gammalt avsnitt. Eh, gör det så vad fan, dra in en kommentar, väl är det något som är extra roligt eller kul? Dra in en kommentar igen så att det ser ut så här som att någon jävel lyssnar. För det är ju någon jävel som gör det. Du lyssnar ju nu, liksom. Det är ju bevis. Jag, jag talar ju sanning. Det bevisar du för dig själv nu. Och om. Eh, om ingen lyssnar på det här, då finns det liksom inget bevis. Så det är, det är inte något catch 22, utan det här liksom catch 44, att jag vinner hur det än blir. Så att där fick jag en liten medalj faktiskt. Men, men det är häftigt. Det, jag tror det kan bli bra att liksom, att kommentarerna är splittrade lite sådär. Vi ska se vad vi får igång i forumet också, för det är det är jävla skönt gäng. Det känns lite som att det har blivit eh, eliten av internetmänniskor som är utvalda på den här sidan och eh, Ja, vi blir inte mer för varje dag som går, men kanske för varje månad som går blir vi in till i alla fall. Så att eh, är du sugen på att ta ett litet snack? Clutch.se, där lever vi och eh, jag hoppas det ska bli mycket kul där framöver. Jag tror vi gör så här. Vi kör igång den klassiska låten. Bara bing, bara boom, och sen eh, kör vi igång och får få se vad vi landar. Somstimme, en plundfall. Get drunk and gunfall. Någon byggde if I do. Nobody business, nobody business, nobody business if I do. That's where my money goes to buy my sweet baby clothes. Nobody business if I do. Och där var den slut, den gamla härliga låten som ni inte har hört på så, så många veckor. Jag, jag har tänkt så mycket på att det ska komma en ny korvkast om man skulle liksom lägga in sin egen favoritmusik. Liksom. vad gör det som en liten... Ja, men bara spela sina favoritlåtar, liksom. Och, och sådär, men då både, först börjar man tänka på att den här är liksom Nobody's Business. Den är lite klassisk ändå. liksom. Den är lite skön, det är vårt soundtrack. Jag kommer, alltså, den kommer man sakna, saknas, den vill man inte ta bort. Och, och så börjar man tänka på Snuten, liksom. Som bara tjena fan har du gjort då? Varför har du lagt in det här där? Det, det där? Och, det, och så blir man så alla rädd liksom. Och så, nej. så att det får nog bli de här låtarna att ta till. Får vi se när antingen jag får lite stake eller när, ja, när man tröttnar på det här. Det kanske, det kanske blir helt värdelöst om ta, men ja, tills dess får ni väl nöja er med det här. Men i det här segmentet hade jag tänkt att jag skulle prata om två såna här tankegrejer. Det kanske inte är så bra förklarat. Det första är en liten teori jag har. om, Ja, det beskriver väl mest mitt liv. Men jag tror att den är applicerbar på alla människors liv. Jag ska försöka lägga fram mina argument så bra jag kan. Och sen får vi se. För jag misstänker att många kommer inte hålla med mig. Då får ni väl skriva in på forumet eller på e-mail eller något. För det är ganska vanligt när jag diskuterar den här grejen med kompisar och sånt där, Att... Att de inte alls håller med mig. Att de tycker jag är helt fel. Och eh, ja, det får vi väl se. Den andra grejen en pryl vi har fått på forumet. Eh, Timmy Sjöberg, avgrundsroll. Nu hoppas jag att jag sa rätt. Och det, avgrundis. Om, jag, om du heter Timmy Sjögren eller Timmy Sjöberg. Nu blir jag jätteorolig för det där. Men jag vet att du är en sån som inte kommer att bli sur. Väl för det. För i så fall är du lite larvig. Du, då, då, då gör jag så här. Då, då då så kan du bara känna sådär att han visste till 99% vem jag var. Och då skriver jag en rolig grej till. Så vet han till 100% nästa gång. Dil, Bra. Eh, då han har skrivit in en grej på forumet som var liksom sådär. Jag kände direkt bara. Oh, det, här, det här vill jag tänka på. Eller jag började tänka på det direkt. Och sen... Eh, ni får ursäkta att jag har sådana här jäspröst. Jag är lite seger idag. Så att det blir lite så små jäspningar. Och så har jag bestämt att jag ska ligga raklång i soffan. Och bara sig in med under ett täcke, Så att ja det kan bli så jag somnar till lite. Men det, det, det får man acceptera. Det, det, det tycker jag faktiskt. Och eh, enligt minne regler så är man när som helst tillåten att stänga av. Så är det så att man tycker. Nu, nu har han gått över gränsen. Jag gav han tre jäspningar. Nu är det den fjärde. Då får du stänga av. Det är helt okej. Okay. Oh, det kommer till. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt att. <laughs> jag har typ om det här segmentet. Tio gånger. För att jag Jesper varje gång. Men nu bara. Det får vara så. Det, det, det går inte att göra någonting åt. Som människa. Är jag Jesper idag. Och antingen blir det ett Jesper avsnitt idag. Eller ett inget. Och eh, det får bli så ni. Slut och gnäll. Eh, Oj, nu hörde i pipen här i bakgrunden. Nu, nu, nu tappar vi fokus helt. Eh, Timmy Sjögren, Sjöberg. Han har... Eh, han har dratt in en jävligt spännande grej som jag började... Hjärnan började gå igång direkt. Men ni vet när det är ibland... Om man inte är någon riktig skrivarkung. Så kan man ibland känna att så här... Intressanta ämnen. Och svara på forum och sånt där. Att det blir nästan lite övermäktigt. Att man känner att... Det här kommer jag inte lyckas med. att Få fram alla mina tankar på... Än ja, men herregud Anders. Skärpning jag är Så trött kan du inte vara Din latmask jävel oh, En liten smäll På varje kind och nu kommer han igång Nu är jag fan på alerten eh, ja, Att man känner så här Att det här, det här blir lite För mycket att skriva Det här kommer ingen orka läsa Det här, det här är bättre om jag förklarar det med munnens ord så att om den här munjäven kan sluta i Jesper någon gång och börja prata så ska vi se om vi kan klara av det här nu. Men vi börjar med min första. Det är då en slags, en teori över livet och en, en slags vad ska man säga, en skala som balanseras mellan lycka och rikedom. Och jag tror att i alla fall den det synsätt jag möter ofta är att om, om vi till exempel definierar det här som en, en vinst på lotto, så skulle de flesta människor säga att den här. Den här. Lyckan är någon slags linjär ökning Av vinstens stålek Så att vinner man hundra spänn Då blir man glad, vinner man tusen spänn Blir man mycket gladare, vinner man en miljon Blir man asglad, vinner man hundra miljoner Blir man ännu gladare Vinner man 10 tusen miljarder Så blir man så in i sjukt helvete Så jävla asglad och lycklig att det är liksom, Då går det nästan inte att leva för så jävla glad Blir man och, och så vidare Och jag hävdar då att så inte är fallet um, Alltså, man, det är klart att man skulle bli glad om, om det bara är, om mina nummer swisha förbi på TV, liksom ja ah, men det här var Anders 22, 36, 11, 42, och eh, nu har du eh, 150 miljarder. Så klart att man skulle säga, wow, shit, på en Det där var ju galet, fan vad kul! helvetet vad vi ska göra det nu. Men jag menar så här. Om man kunde spela upp de här två liven i. Eh, i två separata universum. Två skilda universum. Där en person av mig inte vinner de här hundra miljarderna. Och en person vinner de hundra miljarderna. Så misstänker jag att personen som inte vann de där hundra miljarderna. Om man objektivt kunde mäta någon slags lycka och tillfredsställelse. Att den människan tio år i framtiden fortfarande är lycklig. Alltså personen som inte vann lyckliga rätt till och med kanske och eh, det jag menar är att en, en sån här stor vinst för mig vore nästan en mardröm det, det är klart att det finns människor som, som är bra på att hantera det eh, jag tänker mig för min del i alla fall att det skulle gå helt åt helvete och, och, och det, det kanske inte menar bara sådär att man skulle köpa knäppig grejer eller liksom Säga, säga upp alla liksom ansvarstagande strukturer man lever efter idag. Så där bara skit i skolan, skit i allting och bara leva någon slags lyxliv. Det är väl kanske inte det stora problemet. Jag tänker också i sådana här faktorer som att man skulle att det skulle bildas som en slags kil mellan mig och de relationerna jag har idag. Det är klart att äh, familj och sånt där kanske. Det kanske inte händer så mycket så där Men tänk er kompisar. Om, om, om din bästa kompis. Tänk dig han eller hon. Och så tänker du. Lägger du till bara en etta. Och eh, typ åtta, 10 nollor på den personens bankkonto. Skulle man, skulle man uppfatta den här människan på samma sätt. Jag tänker även om den här människan inte förändras någonting. Så bara vetskapen av. Om de där, det där överflödet tror jag skulle bli väldigt konstigt. Jag tänker mig bara som när jag bjuder ner kompisarna till Tofta på sommaren. Om jag, om jag kommer dit och hämtar upp dem på flyget i en jävla färrare liksom, eller något sånt där. Eller, alltså sådana där små prylar tror jag i, i min livssituation bara skulle skapa en avgrund mellan oss på något sätt. Hur? Hur skulle vi kunna leva nära varandra på ett normalt sätt? Liksom, Vad får vi för ref, referensramar som blir gemensamma efter allt mer tiden går? Och det, nu tycker nog många att det är konstigt. Jag skulle vara precis likadan. Eller det kanske finns en värld där man skulle vinna de här pengarna och göra något bra av det. liksom direkt köpa in fyra programmerare och sätta igång och utveckla ett spel. Eller... Liksom starta någon välgörenhetsgrej i, i Asien. Eller vad som helst. Eh, visst, det är klart man skulle kunna hoppas att man gör så. Den dagen man sitter i det där klistret. Men jag tror på riktigt. Om jag skulle vinna hundra miljoner. Att det skulle bli så jävla dåligt. Liksom. Det skulle bli så inne i helvetet dåligt. Allt skulle gå fel. Och bara, ja ah, men då köper man väl det här och det här. Och så slutar man med det här och det här och det och det. Och sen ska man sitta någonstans om kanske 20 år. I någon sån här asäcklig lyxfälla sits. Helt utan utbildning. Helt utan pengar. Och bara känna att man längtar tillbaks till tiden innan de där pengarna. Att för min del skulle kanske den maximala njutvinsten i nuläget. Och nu, nu kommer folk säga... Helvetet. Ta några miljoner till. Jag tror så här. Två miljoner. Det är, det är där min kurva vänder. För två miljoner, då är det ändå så här. Eh, då skulle jag kunna betala av min Ösjens eh, studielån. Jag kan ta ett körkort. Och så kan vi liksom fixa ett billigt skruttigt hus på Gotland. kanske. Ja, nej, det kommer vi typ inte ha råd med. Men då har vi i alla fall tillräckligt, får inte liksom bli skuldsatt jättemycket om vi köper det lilla skithuset liksom. och, och där känner där någonstans, då har man då har man påverkat man har gjort livet enklare men man har ändå gjort en minimal påverkan man har hoppat över några steg i, i livets trappsteg, liksom. men man har ändå inte missat så här jätteviktiga grejer om man istället hade sig 10 miljoner då skulle man gjort alla de här stegen fast man kanske skulle köpa ett lite för stort hus liksom, som kanske skulle ställa till bekymmer för en eller man kanske skulle alltså jag kommer ihåg när man hade, jag hade en Gameboy eh, Advance heter den som man kunde lägga in spel från datan, så är det inte till någon bara, Men men det, det är lite så sådär motsvarigheten av det där var hur rik som helst. För att då hade man ju liksom alla spel. Man kunde ta alla spel och man tänkte liksom, shit, så grymt. Det här kommer bli så jävla bra. Men istället blev det så här, ah, jag testar det här i fem minuter. Här, nej, men jag testar det här i fem. Nej, det var inte så kul. Jag kör här Och det här var rätt så kul faktiskt. Det här var riktigt bra spel, så det kör jag en kvart. Och sen testar man det här i fem minuter till. Att det liksom, det blev som en axelryckning allting. För att, Allting fanns. Allting var möjligt. Så att när, när man väl tog steget in i någonting så fick det inget värde. Liksom. Det, det, det var bara det var bara att avklara och gå vidare. Och det, det, det kanske inte är något som är representativt för eh, andra människor än jag. Eller för 50 procent. Eller ingen alls. Jag vet inte. Men eh, så känner jag. Och innan ni går in och skriver så här. Det skulle bli bättre ju mer man vann. Så tänk på det där en gång. Bara. Tänk till lite. Skulle ditt liv bli bättre om du vann 100 miljoner än om du vann 5 miljoner? Skulle det verkligen det? Ja, kanske. Nu känner jag att jag, jag kanske inte var tillräckligt bra på att representera min åsikt här, men vi, vi får väl se. Annars får vi ta den här diskussionen över en öl någon gång. Generellt sett så tror jag faktiskt att det vore roligt om det var mer. Eh, lite mer fyllesnack i podcast. Någon gång eh, någon som vill vara med och vara gäst och kanske ta sig en öl eller två Jag tror jag skulle, det skulle nog passa formatet fint. Men eh, den skjuter vi på framtiden. Eh, det är Timmy Sjögren Sjöberg. Och fan, alltså jag var helt säker på att vara Sjöberg ända tills jag började tveka och sen blev det så här, sen blev det 50-50 nu kan det vara vilket som helst. Vi ser avgrundsvrålet. Eh, det hanne det hanne Skrev i, i vårt klatchforum. Det var också en intressant sak. En dag. Så bara. Kommer det en lapp i brevlådan. Att man har ett paket och hämta ut. Och så går man och hämtar ut det där. Och tittar på det. Det finns liksom ingen avsändare. Ingenting sådär som, som man kan tyda. Vartifrån det kommer. Men när man öppnar det. Så finns det bevis. Som visar på att i princip. Allt som man trodde var sant är ljugg. Det är liksom eh, hans exempel var då att, att jorden i själva verket var platt. Liksom man, man det bara har varit någon slags konspiration för att få en att tro att den är rund. Fast det, det kanske är. Det, det, det, det kan vara mer abstrakt än så. Vi säger att massa viktiga saker som man tar för givet i, i världen, i hur fysik och astronomi och sånt där inte fungerar. Det är faktiskt falskt. Och man, man läser de här papperna. nu Vi behöver inte göra ett argument för vad som står i pappren Vi säger bara att när man läser det så, så är det så. Man håller med om det. Att bara shit, det här har övertygat mig. Allt är helt sjukt. Vad ska man göra? Skrev han. Och det, för mig var det självklart vad man skulle göra för att det många skrev att man skulle försöka ta reda på vart det där paketet kom ifrån eller man skulle försöka gå ut med det så att alla fick reda på det och sånt. och jag tänker så här, det första det första man måste ta reda på är ju någonstans hur hur långt upp går konspirationen den där klassiska ni vet, för att min, min första teori skulle ju vara, om det kom bara till mig det är ju att det är någon sån här jävla vad heter den? True man show. Att, det är att alla är med på det utom jag. Det måste man ju ta reda på först. För att om vi säger att, eh, att snuten eller flickvännen eller kollegorna är med på det. Då kan man ju inte gå till dem och säga. ni kolla här mina papper. För då, eh, då sabbar man. Det är den här vetskapen man har fått måste man ju ta vara på. Så det första man måste göra är att komma på ett sätt som man kan ta reda på. hur. Eh, hur mycket som de andra vet. Man kanske kan, man kanske kan till exempel försöka hitta människor i en sån omgivning som inte är så där jätteslipade. Och sen helt enkelt bara droppa någon av de här grejerna på dem som om som det vore helt naturligt. Och så ser de reagerar. Om vi, om vi ser det här exemplet med att jorden är platt. Man går till någon av sina kompisar som. Ja, nu men menar jag inte att de är korkade, men som inte är så där blixtsnabba och manipulativa som jag är. Jag skulle kunna ljuga för vem som helst, hur snabbt som helst. Jag, jag, jag, jag, kan, jag kan lura dig när du vill, men jag har ju kompisar som är mer, ja, mer raka, ärliga. De, de pratar genom mindre filter, liksom. Och man hittar en sån människa. Och så säger man kanske här i, i Timmys fall då, till exempel. Fan vad sjuk det är. Jag undrar vad som händer om man åker ut för kanten på jorden. Om de då säger. Ja det är ju folk som har forskat på det där. Men man, nej. Oh, jorden är ju rund. Om de, om de får säga sig så. Då vet man ju att. Eh, Hoppsan. Nu du. Nu du din jävel. Nu vet jag att du är med i det jävla spelet. Det, det, det är ju inte säkert att det skulle gå. Och. Och man ja låt säga att man testar det på lite olika folk, den typen av scenario. Eller på något sätt att man kanske. Man kanske liksom läcker en sida av det här till någon tidning och ser om de börjar rapportera av det, eller om det bara är. Att man liksom försöker göra någon anonym sändning eller någonting. För att det, det känns rätt viktigt att liksom inse om det, om det bara är liksom om det bara är. Eh, amerikanske staten som har bluffat oss alla, eller om det liksom är eh, hela jävla världen, att jag bara är inne i någon tv-film, det där är något men det känns så sjukt spännande liksom att, att ha en en egen hemlighet som ingen annan vet och bara gå runt och så försöka ja, då försöka lista ut sådär vad man ska göra med den där sen, sen är det väl inte så att man kommer att göra något stort, utan antingen så kommer man väl avslöja bluffen och då kommer de som höll det där och ställas till svars. Eller så kommer man knäcka att man själv är med i bluffen. Och då kommer man komma behöva på något sätt att ta sig ur. Men det känns ju rätt trist om hela världen är med på en bluff bara för att lura mig. Vad ska man dra då liksom? Ut inom djunglen eller någonting. Eller så ska man bara, ja, man bara smita någonstans. Men... Om alla är med på det, då kommer de ju hitta en också. Det det jag känner. Men jag, jag tror att det är viktigaste Det första steget ni ska göra, om det händer något lurigt sådär. Det är att ta reda på vilket som vet och vilka som inte vet. Så att ni, så att ni kan hitta er allierade. Nu, nu gick jag lite över gränsen där i hur, hur mycket man ska levas in i ett scenario kanske. Men... Jag tror att vi gör så att vi, vi vaskar iväg den här lite obehagliga stämningen med en, en glad melodi. Och så, och så kommer vi tillbaka på något mer lättsamt. Hur låter det? Då kör I did dream she was floating up and down the stream. When she awoke, she began to cry, and the white cat scratched out the black cat's eye. Hey, get along, Jim, along, Josie! Hey, get along, Jim, along, Joe! Hey, get along, Jim, along, Josie! Hey, get along, Jim, along, Joe! Hey, get along! en annan faktor som har bidragit till att det kanske inte har blivit så mycket core är ju faktiskt Soul Calibur 5. Jag ska inte tråka ut er med min bizarre kärlek till det spelet, men jag kan säga att jag, jag trivs väldigt bra i det spelet. Och jag fick ett mail av en kille som heter Max som frågar varför man, varför man gillar fighting-spel. Han tyckte det var inte alls något roligt. Och det är väl svårt att förklara varför man gör det. Det, det, det är väl inget som man ska göra det. Jag, jag förstår verkligen varför man inte gör det. Men för min del tror jag bara det är att det, det, det kanske är lite så med sportspel. Eller bilspel. Eller lite så också att man, att man faktiskt blir bättre på riktigt. Många andra spel som är populära. Där, där är det svårt att veta om man blir bättre. Det är klart att man blir bättre för man lär sig. Ett mönster på en fiende eller något sånt till viss del. Samtidigt så belönas man ju med starkare vapen och bättre färdigheter. Kanske mer hälsa och sånt där som gör att, att det går bättre av de anledningarna också. Så att där, där blir ju progressionen lite, det blir inte falskt, det är också en progression. Men i ett fightingspel, spel den enda chansen att det ska gå bättre är ju att du ska vara bättre eller att din motståndare ska vara sämre. Det är, det är liksom inga andra faktorer som spelar in. Så det är väldigt mycket kanske eventuellt lag eller att kontrollen är lite trasig. Men eh, annars är det ju där det hela kokar ner. Liksom. Så att eh, jag tror att eh, just den senaste versionen innan 5 man så kallade 4, där var nog där det satt sig riktigt mycket. Jag alltid tyckte om sådana här fightingspelen var liten, men då var det med att man hamrade. Men, Uh, med hamrar, då, då är det liksom inte så mycket skicklighet och jag ändå tyckte att jag varit rätt grym. Liksom. Jag kunde vinna. Jag bara hamrar lite och vinna mot mina kompisar och det, det är jag rätt nöjd med. Jag är grym. Liksom. Och sen en dag så mötte jag min kompis Alex på Xbox Live i fyran och bara insåg att uh, nej, jag kan inte ett piss. Liksom. Det här är kort. Tio matcher så kunde jag kanske vinna en mot han. Och det kändes så tungt bara. Så att jag fick någon slags kick att jag skulle, jag skulle börja träna. Jag skulle börja röja. Liksom. Jag måste förstå vad han håller på med. Och sen kanske man inte reflekterar över det så mycket när man vann tre av tio matcher. Men någonstans när man kom upp till att man vann istället sju av tio matcher. Eller åtta av tio matcher. Eller kanske vann alla tio. Då, då börjar man inse att det här har faktiskt hänt något. Liksom. Att den här, den här motståndaren som var så övervinligt svår för mig han går och hanterar nu, jag, jag förstår vad jag ska göra, jag, jag förstår hur jag tar den. och det där är det där är jävligt häftigt och, och något som man ja, om man inte är helt frisläppt i hjärnan så får man inte det av så mycket andra spel, för där inser man liksom att det är inte jag som är bättre utan det är min, min gubbe i spelet som är lite bättre. Det, det är jag, jag är bara lat. liksom Jag levlar upp det här för då blir det enklare. Eller jag sätter på mig mer armor. Ja, nu, nu, nu känns det bättre. Men äh, egentligen så har mina färdigheter förändrats ganska lite. I fighting spelar det ju precis tvärtom. Det är färggubbarna och allt sånt det är konstant, det, det, det håller sig kvar jag, jag eventuellt så patchar de väl om lite balanser ibland men det är inte mycket man kan göra åt eh, så att, det är nog därför Max som eh, den typen av spel känns så bra för mig att det är liksom inga ja det är, det är man mäter verkligen sin, sin skicklighet och sen är det också väldigt roligt tycker jag det här eh, mentala spelet att man att man på något sätt överlistar varandra. Liksom. Att man ska, ska han blocka nu eller ska han ducka? Ska han ta ett grepp? Att man, han tror att jag vet, att jag tror att han ska ta ett grepp. Så jag tar ett grepp fast han tror att jag vet. Liten lite den där grejen. Att man, att man lurar människor. Man gör samma grej i kombination två gånger och sen tredje gången lägger man in någonting annat när man precis har lärt sig vad som ska komma och sånt där, den, den typen av metaller spel är väldigt tillfredsställande för mig, men jag vet inte, är man sugen så har vi ju en klatchgrupp en, en som spelar rätt mycket Soul Calibur, så vill man in och testa, det är faktiskt ett par grabbar från, från forumet som har haker på oss så vi har oss en liten fight -club, men ja, jag kan säga att den står vid appen. Det är bara att kliva in. En annan grej jag ska ta upp som kanske kan vara intressant eh, nu när det inte har varit någon korvkast på så länge så har jag varit dålig att att ni har egentligen haft som ett litet bonusavsnitt som ingen har vett om. Men eh, det kan vara bra bonus nu. Lite som att äh, här fick ni ett äh, litet äh, avsnitt och sen fanns det ett annat lite avsnitt någon annanstans. Eh, det är så att jag var med i ett äh, ett avsnitt av en podcast som heter så mycket som Doris podcast. Det är två Stockholmskillar Sebastian och Mats som driver en, ja vad ska man säga, lite mer uppstyrd tvåmanna med eventuellt gästvariant av en korvkast. Det är lite mer grundet till jorden och, och de verkliga ämnena som lite nyheter och lite observationer om livet och sånt där. Jag vet inte vad det var. Vi fick mailkontakt med dem för ja, när korvkosten satte igång ganska precis och ja, men så där vi har haft lite kontakt fram och tillbaka och på något sätt har jag bara lyssnat på dem på ja veckobasis i alla fall och sen så hade vi tänkt att nu, jävlar, nu gör vi någonting ihop. Att, jag skulle ha dem hos mig och jag skulle komma till dem. Men eh, jag åkte till dem, och sen så blev det så hela en lång paus. Så att jag sa det här, Men jag gör en egen, och sen. Eh, så jag hoppas att eh, de fortfarande vill vara med hos mig. Det, det får jag bara tvinga dem till att vara. Men eh, om ni går in och söker i iTunes på Doris podcast, eller bara söker på skiten på eh, Google så de har egen hemsida och eh, Facebook och säkert Twitter och. Om det finns något mer så där framtidigt så har de det liksom. Det var ett avsnitt som hette avsnitt 29, Prinskorvs Stevie Wonder som jag var med i. Och nej, men jag tror att, tycker man om tycker man om det här typen av snack så tror jag att man skulle faktiskt uppskatta, jag tror att man skulle kunna uppskatta många avsnitt av den podcasten, åtminstone det avsnittet. Och som en tjänst till mig så tycker jag, om ni lyssnar på det och ni gillar det om ni tycker det här var ett rätt så skoj avsnitt. Så dra iväg en eh, kommentar på deras eh, hemsida. Eller på deras Facebook. De behöver liksom lite push. lite. Uh, jag tror att om, om, de, om det står tre stycken kommentarer. bara Åh vilket kul avsnitt eller någonting. Eh, ni behöver inte skriva att, att det var jag som sa det. Men då. Eh, jag tror de skulle bli så jävla glada. Bara. Och, och, och det är ju lite det som är grejen. Man ska göra varandra glad på internet. Det är rätt, kul cool, nytt koncept och försöka, försöka göra någon glad på internet. Det är inte så många som har prövat det men, men det är vad jag försöker göra i alla fall och eh, ni kan bli del av det om ni, om, ni, om ni är sugna. Men hur som helst kan jag säga Doris podcast av ni, avsnitt 28 det är, det är ett lyssningstips till när näst vi hörs. Eh, vad skulle vi mer kunna prata om idag? Det är väl inget som den förslag man bara slänger ut. Det kanske är bättre att vi eh, säga stopp och goodbye och hörs en annan dag istället förhoppningsvis med mindre fördröjning den gången, vad tror ni med det? jag vet inte varför jag frågar, det är väl det att jag har varit så van och haft gäster, så jag bara ja, men tycker du vi ska göra så här, och så sitter jag och bara tittar och ut i rymden som att någon här matematisk röst ska komma in på mitt interna våglängd och säga, ja oh, det blir bra då Anders, vi ska leka av nu men, men det blir ju inte så just det det kan jag faktiskt tala om nu när, nu när embargot är ute. På säga. Men nu när vi pratar om övernaturliga vesen. För för kanske två år sedan så, så hade jag ett besök vid min dörr. Jag hoppas att jag inte har pratat om det här på korvkasten förut. För att i så fall i så fall gör jag bort mig lite. Det där, det där är ett påtagligt problem för mig, för jag börjar rabbla ihop så här vilka typer av historier jag har dratt och sånt där, men, men i så fall så, om, om jag sagt det här förut, då, då, då, då tackar jag för mig nu, då får ni ha det så bra, men annars lyssnar ni kvar lite och får ni se vad det blir som är äh, fuck it. ni kan inte veta vad jag ska säga ändå, så att ni kommer att lyssna ändå om varför ni vill höra om det är och skämt i slutet. Eh, som sagt, två år sedan Ding dong, det ringer på dörren eh, Jo, vem fan kan det vara? Två stycken tanter Från Johovas Och eh, jag vet inte, jag måste säga att Den här, är, den här är grejen, med nej Jehovas, fan vad jobbigt eh, det, Jag håller inte med om det riktigt eh, det, det är klart att de eh, kan, Man kan tycka vad man vill om dem Men eh, jag vet inte, tycker det är rätt okej okay Att stå och snacka en stund liksom. Det är väl inte så jävla jobbigt De är ju inte så jävla, eller Ah, ganska jobbiga, men de är inte, de är inte så jävla jobbiga Det är inte som att det är sådär, när det gäller crazy nazist eller någon... Det, det finns ju mycket värre människor som skulle kunna ringa på min dörr i alla fall, kan jag säga. Eh, så att de här två tantarna, eh, de, de pratar liksom lite om det ena och det andra, och jag skulle väl säga att eh, de klassiska, om vi ska göra, dra ut några citat från det här var bland annat... Eh, se på det där huset, hur har det blivit till? Och jag svarar ju då såklart, ja men det är någon som har byggt det. Och de svarar då, ja just precis, den där lyktstolpen då, ju den kommit dit? Ja men det, måste, det är ju någon som har satt dit den. Ja. Och sen pekar de på ett träd och säger, men hur kan det där trädet ha kommit dit? Och då säger jag, ja, det har växt upp från jorden. Och då säger de, nej man måste ju tycka att det är någon som har byggt det. Ett annat, det är kanske mest klassiska citatet någonsin. Eh, och det här är en sån där grej som, när jag berättar det nu så kommer ni tro att jag, att jag berättar det felaktigt. Bara för att få dem att låta lite så sådär eh, klassiska kristenkorkad. Och det är, det är verkligen inte det jag gör. Det här, är, det här är sanning, det här är så ordagrant det kan bli efter två år. De, är, de pratar om att det här med evolution och sånt, att det är, det är lite överdrivet. Att forskarna, de liksom drar till med några miljoner år bara för att få lite extra pengar i kassan och sånt där. Att ja, man snackar mycket bara för att det ska se häftigt ut på papper. Och, och jag försöker förklara liksom mitt sätt att se på det. Och så börjar de fråga om ni någonsin är så att en ko har fått en hund som bebis. Och jag försöker förklara att det har liksom aldrig, det är liksom aldrig kommer en ny livsform så utan att det är det har varit minimala förändringar över jättelånga tider och det är det enda sättet det kan fungera och i alla fall i teorin fungerar väldigt bra och då så säger hon, ja det förstås lång tid och det är väldigt små förändringar och sen så då tänker jag nu har hon förstått vad jag har sagt det har gått in fan vad spännande, vilket, vilket, vilket roligt möte men, då kommer jag mot argumentet hon pekar upp mot himlen och så säger hon, ser du den där fågen som flyger där? Och jag, jag ser ju den, så jag svarar såklart ja. Och då, då, då kommer hon med det knäckande argumentet. Tror du någonsin att han kommer sätta sig och läsa tidningen? <laughs> det, jag vet inte vad man ska... Och jag, jag tror inte ens att jag försökte argumentera mer den gången. För att... Det, det är ju sant, jag tror ju aldrig att den där fågeln kommer glida ner och roffa åt sig en bladet i näbben och läsa om, liksom Dr. Åsas mordbrännare man liksom. Utan han kommer, nog, han kommer nog nöja sig med att picka lite masker. Men det behöver inte betyda att han är sämre ställt evolutionärt sett i alla fall. Eh, hur som helst så kommer, eh, jag vet inte om det kan ha varit deras avkommer eller någonting, men det kommer ett... Eh, två unga killar liksom en som var rätt snygg och stilig lite så där eh, ja om vi ska säga så här eh, det är alltså utseende mässigt så känns det som att Johovas och Sverigedemokrater det det är inte säkert det skiljer sig så jättemycket för den ene han hade lite så där du vet eh, vad fan heter den då den eh, Jimmy Håkansson heter den här? Jimmy Åkesson eh, <går> Jimmy Åkesson. Eh, han är lite så Jimmy Åkesson look. Han var lite så här halvsnygg men något som är off liksom lite så där glasögon och lite backslick men man kände ändå så här att ja det känner man. Är en snubben. det var verkligen en jävla Brevik look alltså. Det där var så där att man jag hoppades inte att han, han får någon feeling någon dag att nu är under gången nära för en han, det såg man i publiken att där var det där var något som inte var helt tusenprocentigt korrekt men, men där var, de, de, de här var snubbarna de var lite mer slipade alltså, vi, vi körde nog en timme vi också och eh, jag fick två häften bland annat eh, till pappersinsamlingen och eh, det var en det spännande en spännande diskussion bland annat så var de här de här pojkarna hade mycket högre tilltro till vetenskapliga metoder eh, Bland annat k 14 metoden som de förre tantarna han inte trodde på. Det som, det som var bra för de här killarna det var ju nämligen att äh, ja, i med dem de hävde det bestämt att mänskligheten var väl ja, max 10 000 år någonstans. Och äh, det visste ju att de hade gjort äh, väldigt undersökande studier som visade att äh, den här k 14 metoden som kunde bevisa så mycket av deras argument att eh, den förlorade till tillit vad heter det? Tillförlitlighet efter just 10 000 år. Så att eh, det där med att, att man trodde att det fanns människor kvar lever som var kanske 50 000 år eller något sånt där det, det, det passade ju rätt bra ihop med deras historia för det gick tydligen bara tillbaka till 10 000 år så att det argumentet vann de ju uppenbarligen och eh, sen hamnar vi i lite sådana där diskussioner när man liksom kontra-vetenskaplig metod mot sunt förnuft liksom, och, men jag kan ju inte tänka mig att allt det här har hänt av en slump jag, liksom lite de här klassiska varianterna, eh, men det var ändå roligt och jag eh, jag måste säga jag uppmanar alla ni som lyssnar att eh, om ni inte har någon fobi för det eller så alltså, här ta ett snack liksom, det är rätt Då, alltså, nu vet jag inte vad det nu, nu ska jag inte gå i god för alla i Jehovas, där kanske finns... Eh, sådana som är jävla storsofta. Men de jag har fått, det här varit tredje gången i mitt liv som jag har fått en Jehovas liksom. De har rätt soft liksom. Rätt roliga. Det är liksom inget krig som ska börja och man kan vara lite syrlig och så där det, nej, det är faktiskt rätt trevligt. Ja, jag hade en bra stund där. Det är sällan man får den typ av argumentation och eh, ja, bara samtal så att jag tror inte de vann några skelar till sin församling direkt men eh, ja vi får se, de kanske kommer tillbaka på en kopp någon gång eh, kanske ska spela in om de, jag, jag, jag lovar så här, om de, om de kommer tillbaka då frågar jag om de vill vara med i Corvcast fast då får vi göra någon lösning med mickey. vi får skicka runt den här mickey även på något sätt för jag, kan, jag har inte råd att köpa fler utan eh, det får bli någon klassisk här. Oh, vad säger du Uh, jo då han är väldigt uh, bra den där gud Ja men du uh, varför, varför gjorde han det där äppelträdet alls då uh, Om han kan veta allt som kommer hända Kommer han inte förstå att uh, Vi skulle checka av det Och uh, då har han ju bestämt att det ska gå till helvete Så att det är ju han som helar. Uh, nej, han uh, valde att inte titta på, på det just en grejen För att uh, han, ja, vi, vi måste ha frivilliga Det, det förstår du väl uh, det, det är lite så det kommer att bli Men jag tror att det kan bli en rolig podcast Och det, då, då, då hoppas jag att ni förstår Att det inte är min mening att sätta dit dem Men å andra sidan Lyssna på det här nu Korven lovar nya spännande koncept För korvkastens framtid allvarligt. Tro aldrig på sånt skit skitsnack. Det har inte hänt ett skit. Det kommer att vara exakt likadant för alltid och kommer komma åt tre avsnitt om året. Om ni, om ni litar på det så, så är ni, kommer ni inte bli besvikna i alla fall. Eh, stort tack att ni har lyssnat. Jag hoppas att i alla fall 50% av de som har lyssnat förut kommer tillbaka och eh, har ni något att säga? Slash.se eller mccorv1hotmail Och eh, annars så En grej som jag har sett som några har gjort Som jag uppskattar kungligt Det är om man har ett roligt korvkast-citat som man gillar bara dra ut det Corvcast-citatet på Twitter. Det var någon som hade gjort. Och det tyckte jag var bra. Då är mycket roligare än folk som säger Haha, vad kul det är med Corvcast. Då är det fan roligare att bara ta ett bra citat och så bara lägga ut det. Och så eventuellt, jag vet inte vad man gör på Twitter för man får bara skriva så himla kort. Men man kan ju kanske göra en liten länk eller något. Så att om någon tycker det låter lite häffa, så kan de komma in och ta mig liksom. Men... Eh... Ja, det var väl ungefär det som det skulle få sagt idag. Ni har lite sådär eh, organiserat, lite virri piri, men eh, det är kul att ha gjort i alla fall. Kul att det blev ett avsnitt och eh, jag tycker jättemycket om er. Jag uppskattar er som lyssnar. Eh, jag skulle rent och kunna säga att jag älskar er. Eh, tusen tack också och ha det så satans bra tills nästa gång. Puss, puss.